Отже, ми знаємо, що Юлії дозволено піти додому раніше. Лейбьєгер освітлював їй дорогу смолоскипом, та тільки-но вони на кілька кроків відійшли від замку, як Лейбьєгер зненацька зупинився і підняв смолоскип угору. Що там таке? спитала Юлія. Ох, панно Юліє, відповів Лейбьєгер. «Ви, мабуть, помітили постать, що гайнула он там, перед нами? Я не знаю, що й думати, але вже кілька вечорів тут вештається якийсь чоловік, що, певне, замислив якесь лихо, а то б не ховався від усіх. Ми вже на нього по-всякому засідали, але він не дається в руки. Десь дівається на очах, як привид, чи сам нечистий». Юлія згадала про тінь у вікні павільйону і на душі в неї похололо. «Швидше ходімо звідси!» «Швидше!» – гукнула вона Єгереві, але той усміхаючись сказав, що любій панні нема чого боятися, бо коли б до чого дійшлося, привидові спершу довелося б скрутити шию йому, лейб єгеріві. А крім того, цей привид, мабуть, така сама істота, з м'яса й кісток, як і всі інші, та ще й до всього страшенний страхополох, що боїться світла. Юлія відіслала спати покоївку, яка жалілася, що її морозить і болить голова, і переодяглася на ніч без її допомоги. Тепер, коли вона лишилася сама в кімнаті, в душі її знов повстало все, що їй говорила Гедвіга, в стані, який вона могла пояснити тільки хворобливим збудженням. І все-таки в неї не було сумніву, що те хворобливе збудження могло мати лише психічну причину. Чисті, невинні дівчата рідко вгадують правду в таких заплутаних випадках, як цей. Так і Юлія, відновивши в пам'яті всю ту картину, дійшла висновку, що Гедвіга охоплена шаленою пристрастю, яку вона сама їй так страхітливо змалювала, ніби перечуваючи щось подібне у власному серці, і що княжич Гектор і є тим чоловіком, якому князівна віддає себе в жертву. А тепер вирішила вона Гедвігу, бо значому опанувала химерна думка, що княжич кохає когось іншого, і та думка мучить її, мов невідступна примара, спричинившись до невеликовного розгляду її душі. Ох, Люба, добра, гидвіго, сказала Юлія сама до себе. Хай тільки повернеться Гектор, і ти зразу переконаєшся, що тобі нема чого боятися своєї приятельки. Але тієї миті, коли Юлія вимовила ці слова, в її душі владно зринула думка, що княжич кохає таки її. Та думка була така виразна що Юлію охопив невимовний страх. Якщо здогад князів правдивий, то її чекає неминуче загибель. Вона пригадала дивне, неприємне враження, яке справив на неї погляд княжича, вся його поведінка, і знов затремтіла з жаху. Пригадала всі його підступні слова, які тоді здавалися їй цілком невинними, а тепер сповненими глибокого змісту пригадала і той зловісний сон, коли вона відчула себе в залізних обіймах і обіймав її, начебто княжич. Пригадала, як потім, прокинувшись, вона побачила в парку крейслера, і він весь став їй зрозумілий, як вона повірила, що він оборонить її від княжича. Ні, мовила вголос Юлія, ні. Цього немає, немає і не може бути. Це сам лихий пекальний дух будуть у мені бідолашні гріховні сумніви. Ні, він не повинен опанувати мене.